Go. Radio oh! I'll give you Zdravím poslucháčov Rádia Bunker, tentokrát v netradičnom čase, v stredu, ale čas ostáva o 19. No, takže dnes je mojim hosťom hlavný organizátor uh, Milk Festivalu Gonzo. Čaute. Čau. Prišiel s vládom a Ivanom. Čaute. Čaute. No a aby som vás uviedol do deja, keď náhodou neviete, tak tento kalendárny rok sa roztvoria brány Artklubu už po druhý raz a privítajú Milk Festival, mega hyper multižánový festival a bude sa konať cez Jarmok, čo je úplná paráda, 12. a 13. septembra 2014. Ako som spomínal, organizuje to Gonzo s nejakým svojim tímom, o tom sa budeme rozprávať. A skôr ako prejdeme k line-upu, poprosím Gonzo, aby nám prezradil z odstupu dojmy z minulého Milku. Splnili sa tvoje očakávania, alebo ako to vnímaš s odstupom času? Vlastne no Jasné, akože očakávania sú vždy prosté. Vždy tam ide o to, aby sa ľudia zabavili, teda hlavne, hlavne ja. A potom, aby sa kapelám páčilo, samozrejme. A tak akože celko klasické veci, typu dobrý zvuk, zvuk, veľa ľudí a super atmosféra. Takže ja si myslím, že to bolo posledný krát aj ten prvýkrát úplne super. Mm -hmm. Z toho to hľadiska určite. Jasné, a keď sa tak zamyslíš nad tým, koľko vlastne si do toho vložil energie mm -hmm. a jak to celé dopadlo, tak z tohto pohľadu, ako to vnímaš? Oplatilo sa to, vyvážila sa ti tá energia, ktorú si do toho dal? Ako energia určite, akože ten dobrý pocit potom tom Ilku aj prvom, druhom tak bol akože skvelý a Vždycky ma to ako porobiť aj ten ďalší. Takže ja som, ja som s tým fakt spokojný. Akože, je, to, je to super pocit, keď vlastne vytvoriš niečo, čo ľudia majú radí a na čo ľudia chodia. A prakticky, keď sa zabaví, spoznaš nových ľudí. Takže je to skvelé, fakt. Mm -hmm. Prejdeme teraz k aktuálne pripravovanému milku, ktorý chystáte. Kto všetko sa okrem teba na organizácii tohoto festivalu podielal? A či mohol by si tak približne povedať? Určite to nerobíš sám. Robíme to my traja, hlavne. Hm. Samozrejme teda Vlado, Ivana a ja. Ďalej máme samozrejme nejakých pomocníkov, takže to by som Maďa ja chcel pozdraviť a Vicky, cintulovu. a potom samozrejme ešte dosť veľká podpora je aj z klubu, takže aj Emiliu a Tomáša a barmanky, samozrejme všetky a vyhadzovačov, to nemôžem zabudnúť. <tínsky> <tínsky> tí sú, tí sú skvelí. A keby si to nejak rozvinul, čo konkrétne, napríklad Vlado, ty čo robíš? Vláda, za čo, Vláda sedí za laptopom a tvári sa, že niečo robí. Ale v podstate... Takých go... potrebujeme. Takých potrebujeme. Gonzovi supportujeme akciu. Skôr cestu tú webovú propagáciu a kvázi tú organizáciu, produkciu na mieste. A v podstate prípravy, také veci, čo možno ten, ten konečný náštevník, čo sa dojde opiť a zabaviť na super kapely a super program, tak v podstate ich ani nevidí. Mm -hmm. Proste sú to tie... tie, ak, tie veci typu, že niečo musíš pripraviť tak, aby ten setup bol vlastne perfektne na tú akciu. Či už je to od, ja neviem, odbrány, kde majú byť ľudia nabrífovaní, vedieť mať drobáky, aby vedeli vydávať až mm. poto, že proste v backstage je voda pre umelcov a proste a dobré promo a komplet takéto šelijaké drobnosti, čo sú za tým. Mm. Asi tak. Ivana, ty chceš tiež niečo povedať k tomu? Asi <laughs> Ale ne, Ivanka, musíme, Ivanka veče, čo má na Ivanka má tú najlepšiu robotu ever, Ivanka sa stará o kapely. Čo je to veľmi dôležité, veš, aby kapely došli na čas, aby sa vybalili a hlavne, aby striezvy odohrali. Veš. Čiže mm. toto je akože fakt náročné... Aby, aby, aby odohrali. Aby odohrali. Aby odohrali. Aby a a sa to to vôbec na dostali, <laughs> takže to je tiež veľmi... Akože... Tam sú tam nové schody, takže... Áno, to je informácia. ako neviete, tak Art Club je teraz zrenovovaný, takže to bude v podstate už je otvorené. Môžete sa aj pozrieť. Je to tam skvelé, odporúčam sa tam ísť pozrieť. Určite, aby ste sa potom vedeli orientovať na niečo si dáte. Je tam šatné a pozrie, je tam šatné. Šatné a zaujímavé ale To je aká vychytávka, tam majú oddelené veci pre fajčiarov a nefajčiarov. To by ma nápadlo nikdy v To Kto si videl toto, to je jediné v Art Clube. Takže paráda, aj si prídu na svoje určite. Budú mať čistý vzduch. No, ako videl tie veci v tej tie šatni, veci, to je dokonca to taká vychytávka, že málo rozdelený vešiak pre fajčiarov a nefajčiarov. Čiže tým nefajčiarom nebudú smrdeť veci a tým fajčiarom zase ten smrát neodíde. No, ako? Nie to neodí. Precaľom, niekto si na to prestuje imič. Jasné, jasné. Že by došiel voniavý na diskotéku. Zvlášť keď fajči nejaký špeciálny voniavý tabak si to Áno, nevám. áno, presne. <laughs> Viete, Ľahko nájdeš kamarátov, potom podľa Čuchu, vieš. Mm -hmm. Á, ty si nový. Ideme, zapavíme. Vlastne. Jednu cigaretu si podávať. K celkovému programu sa potom dostaneme v druhom hovorenom vstupe, ale predsa len by som sa spýtal, čo je také nové, čo vlastne návštevníci, ktorí už boli na Milkoch, nezažili doteraz a teraz budú mať možnosť zažiť. Také novinky. Ako nové veci sú tam ani není. Skôr sa snažíme zdokonalovať veci, ktoré už sú tam. Čiže... To prostredie bude viacej akože vyzdobené, bude tam viacej atrakcií, chystáme vonku, bude taký stan, kde budú vlastne konzoly PlayStation, takže tam sa môže bardzo zahrať, bude tam vinyl spot, nejaké platne tam budú, takže kto si bude chcieť na chvíľku oddychnúť po počúvacích hudbách na sluchátkach, cez vinyl alebo sa zoznámiť s tým vôbec, s tou kultúrou, tak bude mať takisto možnosť. Spôru tam súťaže je klasické, už viedeným v pití, bude tam birbong, čo je ten, ten, ten lievý 100 hadicov, ktorú poznáme z amerických teenagerských filmov. Ale tentokrát to bude troške s že tu hadicu najpojde do úst, ale... <laughs> I nám. Tak, tak. Že to sa volá, že birklistýr. No, ja to. No, to môže byť zaujímavé, to neabsolvujem. <laughs> dobre, ja som si všiml na Facebooku, že chystáte aj trička, celkom dobre. Áno, áno. To spolupráci s hudateľom z Kubiku, a s Rinom a s Bielkom. Dokonca Bielko bude aj fotograf, ale Rina nám robil prakticky plagát, ktorý bude v piatok už na internete, v pondelok by mal už byť v po meste, takže už budú mať možnosť návštevníci sa zoznámiť aj, aj s touto stránkou Festival S krásnou grafikou. No jasné, akože chválim veľmi akože s Rinom. Spolupracujem v tomto plagate. Vlastne. To je druhý plagate, ktorý robí Namelc z tých troch. A akože chválim. Vy ste ho tú podstatu, to, čo som vlastne chcel vyjadriť tým. Takže fakt akože perfektné. Povedzme to tak, že vcítil sa do Gonzov vkusu. Áno, áno. A pochopili sa úplne, vieš. Presne tak. Také sú znenie úplne. <laughs> tak to je super. Je to je dôležité inak mať ako okolo seba ľudí, čo sú podobné, nastavení a Potom to ide všetko mm -hmm. jak mají. Jak Dobre, ja sa ešte vrátim k tým trikám. Oni už dajú sa teraz nejak objednávať? Alebo... Od budúceho týždňa. Od budúceho týždňa. Čo? Od budúceho týždňa nebud nebudú sa predávať. Začiatok chceme robiť takou formou, že bude súťaž budúci týždeň na Facebooku o tieto trika. Popri týchto uh, oficiálnych tričiek na Milk Festival, bude súťaž o trička od kapely Fisher Collection, ktoré sú podľa mňa veľmi kvalitne spracované. A ešte k tým teda tričkám, čo sú na milk, tak bude sa ešte nejaké prvých 10 stupeniek, ktoré sa predajú dvodňových, tak dostanú vlastne tričko k, tej, k tejto vstupenke. Takže môžu dojsť trička paráda. Jasné. <laughs> Dobre, vy ste mali na Facebooku výzvu prostredníctvom, ktorej ste robili nábor harantov, ktorí by mali na milku pomôcť. Jak sa vám to podarilo? Je to sa nejaký Haranti? Je to Ivan. Ty ja si, si Harant. Ty si Harant. Slovedne. Jasne. Do toho som záhlasal, lebo ten, ten je Lenivý, ten sa nechcel neprihlasiť. Ja som to zbadal až po výzve, už si hovorím, že kamo, to už je neaktuálne. Ah, do jasne. toho mi Gonzo píše. No. Takže ty už si Neni garant. Ja už som Neni garant, ja som už starý... Mazák. Mazák. Mazák. Jasne, dobre. Ja som si všimlal, že máš novú webku na Milk, kde vlastne môžete poslucháči si pozrieť, je to milkfest.sk. Vlastne Milk tam news, Fest. info, lineup, up vlastne aj sa tam dajú získať stupenky a vlastne všetky možné informácie o tak takisto je tam odpočet, aj keby ste náhodou zabudli, kedy to je, Jasne. tak je to veľmi pekne spravené. A potom máš ešte v, v rámci PROMA, Facebookovú udalosť uh -huh. a vlastne fanpage, ktorá ti fičí Jasne. počas... Od začiatku. Jasné. A toho by som k tomu ešte povedať na stránke, sa potom kúpiť stupenky zvýhodnené v predpredaji. Sú tam dvodňové stupenky za sumu 5,90, na mieste budú za 6,90. A prakticky týmto stupenkám, ktoré budú sa ratujú do tých prvých 10, čiže už nejakých pár ľudí sa tam prihlásilo, traja. Takže týto sa trička tričko k tomuto, čo ešte nevedia. Paráda. Takže treba šťastlivci, gratulujem, až máte tričko. <laughs> Kým prejdeme vlastne v tom druhom vstupe k tomu line a celkovému programu, chcete ešte niečo povedať o tejto organizácii, niečo podstatné, čo by ste chceli sa, akože chceli sdieľať s poslucháčmi alebo niečo, čokoľvek. Všetk, všetky informácie sú na Facebooku, na webe. Ako tí ľudia väčšinou, ktorí tam prídu, tak už budú ten Milch takže ja hlavne Chcem všetkých pozvať, aby tam prišli čo najviac ľudí a uvať čo najlepšia atmosféra. Samozrejme a hlavne, aby si to ľudia užili tak, ako majú. Ja by som len dodal takú drobnosť, že, že počas jarmoku to bude asi taká jediná akcia v Tenaved 2.0, kde sa ten linea bude nejak výrazne odlišovať od toho, čo hraje na námestí. Takže od toho folkloru a popíku no, tu budeme mať fakt akože výber dosť kvalitných vecí, ktoré... Možno aktuálnu sezónu obehali všetky, ako sme radili na festivali Čiže od poctivej hipsterčiny až po nejaký akože kváražový rok a proste kvalitnú selekciu super, super pesniček, proste, ktoré ľudia poznajú. Bude to fakt nádupane. Budeme sa baviť v druhom stupe o tomto. A vlastne vy budete mať na milku kapely ako Landfill, Kotuče, DM a Fish Art Collection. Mm -hmm. Títo traja, ktorých menujem, boli aj u nás v Radiu Bunker. Takže ja teraz poprosím Mária, aby pustil songy, ktoré vlastne nahrali u nás tuto v do pauzy. A po pauze sa budeme počuť a budeme sa rozprávať už o line-upe, akciách a všetkom z toho. round, Už tlačím Teďže my si kúpich sem je najvýhodnejší Tu zatápaním, však v ústretí nevychádza Teďže nebraj až po deviatej im redáva Dený je taj nevýhodný, si nekúpim A tak na túto 100 pičú naštany Všetko pobálim, keď mi prasknú nervy, nemám znutovanie s nekým. A ešte netusíte, čo sa vo mne skýva, zahrávať za so mnou, to je veľká chyba, veľká chyba. Na mňa. Tietka už volá Dneser sa so mnou z a ma volá A keď sa ma pýtajú, že čo to vlastne chcem Toť že som len povedal Je chodul skopem Vláčem chodom po posiednej, dávno mi zdrhol Výpádom som sa na skúšku dostaviť nemohol Teraz mi už dostala len možnosť jediná Odpovedať za účastí náš tu všetko poválim. Keď mi prasknú nervy, nemám zlutovanie z nechýr. A ešte netušíte, čo sa vo mne skrýva. Zahrávať so mnou, to je veľká chyva. Phatasku benzínu a kravický To do každých prípad nosím stále so sebou. Polslaslavka hrejvá a sa tak na jazyku rozplývá. Z Petržánskej stanici zbrajíme ohody už. Oh! Teraz zaznámim, Možno to môžete to do ulice do výhodno. Radio bunker. Radio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 A ja poprosím Gonza, Vlada a Ivanu, aby nám predstavili hudobný playlist, čo ešte všetko možné budete môcť na milku počuť a vidieť. OK. Dobre, tak začneme s takým tým hlavným headlinerom, teoreticky, ktorý je. A to je Volux, Sonie. je... Je to, je to chlapec z Anglicka, ďalekých ostrovov a predtým ako, ako robil svoju vlastnú produkciu, v kapele, v kapele, Sister Gracie, ktorí hrali tiež, tu v Trnave. ešte v pivnici dole pred pár rokmi, tiež kvalitná muzička a teda potom sa dal na solovú dráhu a teraz fuše do také elektroniky a robí remixy a podobne teraz niekedy vydal nové pečko. teda chystá sa vydať nové pečko. koľko to teda je dneska? Dneska... Tretieho. 3. takže... Nejak, za týždeň mi mám vydať nové ep, ktoré samozrejme budeme ešte ze Facebook predstavovať. Bude sem ešte nejaký rozhovor pred Milkom, takže sa dozviete viacej informácií o tomto interpretovi. Samozrejme aj na Facebooku, na evente, aj na webovej stránke má video. Sa mi zdá, že to je z Radia FM, takže to budú mať určite ešte mo možnosť návštevníci ho spoznať bližšie. Ďalej ja by som spomenul ešte kapelu Teddy Toys. To je kapela, v vlastne hrajú rockabilly. Niečo ako Elvis Presley, len troška zrychlené. O, dosť by som to prirovnal Streykec alebo Brian Setser orchestra, aké to niekto pozná. Samozrejme je akože veľmi kvalitná hudba. Určite ešte aj na, na internete ich predstavíme bližšie, lebo zatiaľ sme o nich veľa nepovedali. Ďalej by som sa dostal k Rage Against the Machine Tribute, to je podľa mňa jeden z najlepších Revival kapiel, ktoré som vlastne kedy aj počul a videl. Ja ti do toho skočím, ja keď som si to pozeral na Facebooku, mne sa zdá, že to je tiež zahraničný host, či samý? Nie, nie, nie. Tam je možno, tam bol možno v tom, že sme tam spropagovali inú Facebookovú stránku, lebo 3DV evoluje viacej, no, jasne, takže niekým jasne. na tom Facebooku mm -hmm. sa to nedá presne vyselektovať. Takže pozor, neni sú z, z Ameriky. Sú, sú, to Slováci. <laughs> sú to Slováci. Sú to Slováci, Slováci. Sú to Slováci ale Aha. akože fakt kvalitní a celé sa to, nechcem tietať, akože samozrejme muzikanti, všetci, ktorí hrajú na nástrojoch, sú tam perfektní a akože, vše, zo všetkých hľadisk. Ale spevák, vlastne FUXO, tak ten je fakt podľa mňa, a či herec, či spevák, či hudobník, je fakt perfektný. Viacej má takýchto revivalov, neviem teda, či ešte aktívne ešte pôsobia, ale napríklad na minulom milku bol, boli dokonca dva revivaly, ktoré má on pod palcom. To bol Nirvana revival, čo si myslím, že bolo veľmi kvalitné a takisto aj Korn revival, čo bola úplne pecká. A z týchto, to má revively takéto, ktoré, ktoré on zastrešuje a myslím si, že tento Rage Against the Machine je z nich najlepší. Fakt je to pre mňa úplný herec. Ja som mal pocit ako keby som bol fakt na, na živom koncerte tej danej kapely, keď oni hrali. Ja som bol na živom koncerte tej kapely, takže prídem sa pozrieť a potom ti poviem. Dobre, <laughs> tak to ti závidím. To bolo dávno už, asi. Bolo dávno, Ďalej sa dostanem k Glanfilu, tí už hrali túto, takže, takže poslucháči si to mohli vypočuť a ohodnotiť sami, ale je to tenávska kapela, ktorá vyhrala, neviem presne ako sa tá súťaž volala, ale v semestri... Skutečný liga v Prahe a Stropkovská hudobná liga v Stropkov. No, takže toto to, to, to, to vyhrali a myslím si, že fakt čo sa týka tenávy je to špička aj, aj čo sa týka Československa. Fak kvalitná, kvalitná hudba, kvalitná kompozícia, perfektná správačka, perfektní hudobníci, ktorí si myslím, že majú ešte veľkú budúcnosť pred sebou. Zase ti do toho skočím, pripomeniem poslucháčom, že keby mali záujem si vypočuť kapelu Landfill, tak nachádza sa v našom archíve, takže môžete si to tam pustiť a získať takú lepšiu predstavu o tom, že kto to vlastne je a čo budú hrať. Mm -hmm. Samozrejme, akože v poslednom čase hrali a na Proma Friday napríklad. V augusti to bolo, tuším teda. Oh. myslím, že Proma Frider bol v júli. V júli. V júli ja. Ale na poslednom Promo Júlovom boli a tam som ich videl aj osobné a bol som teda veľmi spokojný. A myslím, že tak, ako si hovoril, že kapela z Trnavy ukázali sa na východe, dokonca mimo Trnavy sa objavili, hej. Tak akože na to, aký sú to mladí ľudia, tak proste tam je brutálny potenciál do budúcna, keď pôjdu týmto smerom, akým my idú si myslím. Fakt spoko. Takže to bolo landfill. Ďalej to snem sa ku kapele Garage Surf. Táto kapela už hrala na poslednú milku, len bohužiaľ mali taký dobrý čas, hrali od nejakého 8. večer, kedy tam ešte bola trocha chabá účasť. Ale kapela, ktorá má už a nahratý album, ktorý odporúčam, je už aj zverejnený na našej facebookovej stránke. Samozrejme ho tam budeme ešte dávať aj na web. Je veľmi kvalitný a čo sa týka slovenskej alternatívy, takisto ešte je to mladá kapela, ale myslím si, že tiež majú pred sebou ešte, ešte, ešte dlhú dráhu. Ďalej, Fish Art Collection, to sú takisto trnaváci úspešní, boli nominovaní na Radiohead Awards, neviem presne, v, akej, v akom teraz, v akej kategórii. Ale takisto hrali aj na tom metalovom Cotton Festival teraz. Mm -hmm. A myslím si tiež kvalitná hudba na trávu a na Slovensku, určite že... Jedna z tých najlepších, čo som počul. Fisher Collection nedávno krstili album, no nedávno, tri mesiace tak myslím, dozadu, tiež v Art Clube, krstili albumy Noel. A krstný táto tohoto albumu je náš Mário, takže pozdravujem Mária tam dozadu. <laughs> Čau Mário, Mário, si celebrita. <laughs> A je to veľmi zaujímavá hudba a v súvislosti s týmto ja sa chcem opýtať, že oni na tom albume in oil vlastne majú hudobní hosti Majco tam je, mm. Denis a Kubo, že či aj oni tam budú s nimi hrať, alebo bude to čisto len Fish Art Collection? Uh, bude to čisto iba Fish Art Collection, čo mm -hmm. teda ja viem. Možno kapela si to zariadila ešte po svojom, ale neviem teda. Majco, budeš tam hrať? <laughs> Blíkne, keď tam budeš hrať. <laughs> Nebude. Nebude tam. Ale. Ešte ukecáme dneska. Jasné, ešte o Dobre. Ďalej by som sa dostal k Bratislavskej ženskej dvojici Squakes. Toto by som prirovnal fakticky našej internávským o ktorý budem hovoriť potom neskôr. Je to ženské duo, ktorý, ktoré hrá elektroniku. Samozrejme obehali všetky bratislavské bary, aj si myslím, že už aj celé Slovensko. Takže takisto na stránke je ich set zo Soundcloudu. Tie si myslím, že dosť, že oplatí sa počuť túto budú, budú mať spoločný battle s boys, nejakých, nejakých 4 hodiny, takže ja si myslím, že sa zabavia. Rovno spomenem aj tých boys, tí sú určite v stranáve známi, akože lokálne hviezdy, najväčšieho rangu, čo sa týka elektroniky, takisto behali skoro celé Slovensko a momentálne teraz mali akurát pýtali nejak, nejaké tri treky, takže Takisto sú na stránke. A ešte všetky, pretože, neviem, poslednú vydali, tuším včera alebo dneska. Takže tomu sa určite akože fanúšici aj tejto kapely, aj milky festivalu dostanú čoskoro. Ďalej Kotuče DM, ktoré, ktoré tuto už hrali e, v tejto pauze, ktorá bola pred chvíľkou. Kvok, e, kapelka z Bratislavy. hudba kvalitná, vtipná. Úderná, proste fakt, to je perfektné. Kotučia takisto boli u nás v Radio Bunker, takže tiež sa nachádzajú v archíve a je to sranda. <laughs> tak, tak, majú perfektný klip, to tiež odporúčam. Hej. Je to na našej facebookovej stránke. Ďalej sa dostanem k predposlednému interpretu, to je Kibel Mačiek. Tí akurát v nedelu, v nedelu o, púšťajú medzi ľudí nový videoklip. Na, na skladbu jednu a sa volá to skladba. Zničím <laughs> byt. Zničím byt. Áno, zničím byt. na stránke si dával dneska fotku, tam si ľudia He -he. môžu pozrieť, ako Aho. vyzeral ten klip na začiatku fotka a po dotačení, že to bude celkú sranda. A uh -huh. ešte, Miško, nemali by sme ich natiahovať a rovno priznaj, že na milku bude po polnoci odpremierovaný tento video. No dúfam, dúfam, dúfam. Je to v rešení a... Keď Ufám samozrejme nerozbijú Art Club podobne. Jasné, a, áno, jasné. Zostane Art Club <laughs> vynovený a... tam, kde je a proste, kde bude v pohode. Tak... Áno, áno. Tak je to riziko, radi. Je to pochvália pochvália nás na konci, že... Ako je možné, že ste nám <laughs> to povedali? Vážtevníci až tak neinšpirujú tých Jasné. <laughs> <laughs> Takže takto to bude taká menšia oslava. Dúfam teda, že sa, to, že sa že to poriešime tak, aby to bolo možno v piatok, už možno v piatok alebo v sobotu o polnoci premiéra v Art a ďalej sa dostaneme k poslednému interpretovi, to DJ Reverent. Je to multižanrový DJ, ktorý dokáže zahrať všetko od dychovky až po metal. Showman, mimo iného aj líder kapely Kamoško a Kokosko, ktorých si ste mohli vidieť na pohode napríklad. Ako dosť, dosť, dosť kvalitná osobnosť by som povedal, taká špeciálna. S tým knírkom. Je perfektný. Je, je, je, je, určite bude vtipný, veľmi vtipný. Bude to niečo takže, na spôsob Rasputin či jak sa volal. Môže byť, môže byť. To, <laughs> to, bude, bude to fakt, myslím, že je veľká zábava. Takže to by bolo k interpretom. Ďalej by som chcel povedať, že bude ešte na milku Freejam. Takže ešte už pár muzikantov sa prihlásilo. Ak by niekto si chcel zahrať na Free Jam, ktorý bude prakticky medzi kapelami, aj v piatok, aj v sobotu, ak by si chcel teda niekto zahrať, alebo zađamovať s ďalšími hudobníkmi, tak ako nech sa prihlási na náš mail alebo na message na našej Facebookovej stránke. Samozrejme, že bereme všetkých schopných hudobníkov. Alebo podstatné, že musia mať vlastný nástroj. Teda bolo by dobré. Uči, tak napadať, to by sme mali aj vylatravol tu zavoliť. Ja som na s ale... On, on na tej gitarke akože dvojstrunovej by... ...pôklad, je už pošťaný, pardon. <laughs> ale, ale ako, zádmo takto hol, že travol, tak dojde si za džem môj. Ako, nie je to zlý nápad. Jak som ti hovoril pred tým, pred tým vstupom, že by sme mohli ešte vymyslieť počas toho. Ja by som, lenže ono je problém jediný ten, že Vila trebal tu zohnať, ešte v triezdom stave je akože dosť také. Je ho stretne,š, keď nechceš. Á, no, to je pravda. To, je to Ivanka. Ivanka by nás tým s tým moc pomohla s tým guidovaním, treba bol no, to No vieš, neviem koľko by to vydržalo, ale sa. A hovorí mu koľké hodín. Otázne je, či by sa trafil do dňa. No jasné, no, či A tak ja si myslím, že keby sme povedali, že o čtvrtej dodi poupratoval, tak dojde ešte možno triezvy. Možno. Ale akože ja by som to veľmi rád dal, ako jeho koncert si myslím, že trava chýba. Akože pamätám si, teda počul som z rozprávania, že už mal koncert. To ešte vešte v relaxe kedy si strašne dávno. A akože tam z toho sú aj nejaké nahrávky, ale tak... Ako ja by som normálne spravil benefičný koncert, pravil a travoltu. Ja mu, ja mu venujem jednu z mojich gitár napríklad. Mm. No, Aže, čo ako... s ním spraví? Vieš čo mu dáš? Telefón? Mm. Ja neviem, koľko by mu vydržalo. Vyľovi by sme podľa mňa už mali let pokoj. Ja si myslím. <laughs> rozmysli ste si to potom po relácii a Jasne. na Facebooku môžete potom vypublikovať, čo ste, na čo ste prišli. A ja si myslím, že k muzike asi všetko, ne? Áno, čo sa týka muziky, tak áno. Všetko. Takže mohli by sme potom prejsť k ostatným sprievodným akciám a mohli by si porozprávať o tom. Dobre, Dobre môžem porozprávať o tom. Takže správodné akcie, napríklad budú tam súťaže, klasicky, jak boli na milku, súťaž vedení, súťaž, súťaž pití. Bude, ako som spomínal, bude tam wirbong, ďalej vonku bude stan, kde budú konzoly, playstation, takže tam si môžu zahrať, ako som spomínal, takisto aj ten videospod tam bude. Samozrejme, ešte budú tam pár prekvapení, ktoré chystáme pre návštevníkov, takže ja si myslím, že o zábavu sa bude určite pos bude postarané aj medzi kapelami, aj prakticky od začiatku až po konec. Uh -huh. Ty si ešte avizoval na Facebooku, že tam bude nejaké premietanie, možno uh -huh. ešte o tom, keby si porozprával, to je zaujímavé. Bude tam premietanie, to bude prekvapku, aké tam budú filmy, ale ak som spomínal už na Facebookovej stránke, nebudú to žiadne alternatívne super umelecké filmy. Takže ľudia várholné? Urči... Nie, <laughs> <laughs> Uč, určite, určite sa ľudia zabavia, takže... To by som chcel tak povedať prakticky, aby to vystilo to Atmosféru festivalu, lebo akože nejdeme sa tam hrať na žiadnych umelcov, ani žiadnych profesionálov proste. Povedám, som... Mišo, to bude také niečo medzi japonským anime a nejakým dobrým, poctivým chlapcom, čo robil tuto, jak sa volo. A to je jedno, už som sa zamotal. Ktorý? To je jedno. No, dobré. Ja som myslel, skôl do tej muziky nejaký karate film. Jasné, to by bolo karate kitina, to ktoré... je pleno. Alebo to stále staré, staré karate filmy s Čakom Norrisom. Ale ja, že nemal bradu. To, to <laughs> som videl, jeden sa toho otuším v roku draka. A to bol ten bajný súboj s, medzi, Lee. s Lee. A to som len tak prepínal kanály o tretie ráno, pozriem sa Ježišmarie japonských film, ale už tam nič nebolo, takže dobre pozriem si, ale Jak som badal čaka Norisa. Bol to fejšak. Vlastne. Popri tom súboji ako reklama na Adidas Superstar, tam záber na penisky. Ale však. To, keby sme tam Ježiš Mária to, bolo, to, to bolo na budúci reči. rok akože nemôžeme všetko prezradiť nárad, hej, akože hm, chystáme samé prekvapenia, jedno do budúceho ročníka, bude no. aj čak Norris, <laughs> ale jedno z prekvapení <laughs> to sú tohto kapevo. ročníka, ako okrem ne, premietania zaujímavých filmov, ktoré vás určite zabavia, no, určite aspoň vizuálne, tak vlastne to im ani nemôžeme povedať. Najzasadnejšie prekvapenie zostane na akciu. Dobre. Tak nebudeme to ďalej pýtať. Uh, vy ste ešte avizovali, že tam budú nejaké fotografie, tak Pánne, to ma zaujalo, že ako budú mať úlohu, či nejakú špeciálnu, alebo len dokumentovať to budú. Budú dokumentovať, ešte chystáme tam fotostenu, takže každý sa tam bude môcť odfotiť, uh -huh. takže, tak, ale väčšinou akože samozrejme dokumentovať. Bude z toho samozrejme aj video, teda samozrejme na minulé nebolo ani predtým, ale tak teraz tam bude aj video. Áno, plánujeme, normálny časozber bude z celého večera. To je hlavne stánečné, stánečné sály, vynovené, inak super, stena tam nová, uvidíte sami, 12. 13. septembra. A vlastne 14., že? 14. jeho A čo bylo 14. Nadranu. Ale ešte to som chcel povedať, že vo štvrtok, vo štvrtok bude v artklube taký menší varamap na takúto akciu, čiže to 11.9. 9. sa celý milk začína. 9.11 <laughs> v artklube a <coughs> bude troška teroristický útok na vaše sluchovody by DJ Gonzo. <coughs> Takže máme sa na čo stešiť aj vo štvrtok. Mm -hmm. Takže komu, vieš, by bolo málo cez jarmok, takže se, už tak dojde dáš. sa štvrtok naladiť. Ja ešte som chcel, že vlastne ten štvrtok sa aj od pondelka a sa budú v ArtCube fyzicky predávať stupenky v za tú zvýhodnenú cenu. A štvrtok bude vlastne posledný deň, kedy sa budú. Samozrejme, ešte vo štvrtok budú tam nejaké menšie súťaže, ale to budeme aj vyzovať ešte na Facebooku. O stupenky, samozrejme. Takže sledujte teda hlavne Facebook. No a na záver by som vám položil takú otázku, keby ste to mali tak zhrnúť, krátke pár slovami, o čom vlastne bude Milk Festival? Toľko ma toho napadá, toľko toho nemôžem povedať. Ja by som asi potrhol, že je to festival Mlieka bez Mlieka. A možno Michal, ak už spomínal ešte na konci prvého vstupu, že. Ako v rámci toho trnavského diania Jarmočného tam nájdete veci, ktoré ten daný víkend nikde inde nenájdete. A v podstate, takže to o kvalitné kvalitnej by som povedal. Najmä dobrej zábave, krásnych ženách, ako náša Ivanka, ktorá... No, Krásných mužoch, krásnych mužoch ako Michal. Ako oh, Michal a o, o proste troška klubovej kultúre, ktorá možno v Trnave nejaký čas pokulháva. Mhm, uh -huh, presne tak. Samozrejme, o perfektné atmosfére a... Ale... Hlavne. Každý tak. si tam nájde to, čo chce. Presne tak. Dobre. Tak ja vám ďakujem za rozhovor a pripomenem ešte poslucháčom, že Milk Festival sa bude konať teda 12. a 13. septembra 2014 v Artklube. Keby ste to nevedeli nájsť, tak na webe je interaktívna mapa. <laughs> Takže všetko je OK. A takisto vstupenky si môžete zakúpiť cez web stránku, cez Facebook, alebo ako chalani spomínali, priamo v art týždeň. Budú, budú aj súťaže, myslím, že o vstupenky, že? Áno, áno, počas budúceho týždňa budú súťaže od vstupenky, súťaže o poukazy z... Nového podniku, cechy ktoré je na hlavnom tam. námestí. A kopec Otrička, a, aj, takže kopec, kopec vecí môžete získať aj zadarmo. A ešte je dokonca. Ešte je dokonca. Takže prídete všetci v tričkách. Všetci ano. v tričkách. Alebo aj bez triček baby. <laughs> Dobre. Chcete ešte niečo povedať? Dodať? Chodci čo? Dodať? Zaspievame niečo? Zaspievate. Zaspievame si? Čo? Neublížil som. Kde ja ste to na <laughs> nápad? A... je taká besička, že keď máš spívať, tak vždy tak napadne tá. Vladomečer, díky, mali sme deň ústavy po Pardon, ale ja by som chcel možno ešte len dodať, že určite sa na čo tešiť a treba prískuknúť, lebo... Treba podporiť, hlavne aj tú klubovú scénu. Presne tak. Treba sa prísť, nejak socializovať a zabaviť a nejak podporiť tento projekt na to, aby sa vyvíjal ďalej. Samozrejme, robíme to pre ľudí a iba vďaka tým ľuďom to vieme niekam posunúť zase. Takže no, ak ste ľudia, ľudia, tak určite prídite. <laughs> Zoberte svoje zvyľadka. Ja. <laughs> dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ďakujeme. Ďakujem sa s gonzom, s Vladom a s Ivanom. Čaute. Čaute. A za tým Radia Bunker sa ľúčim ja, Palo. A od Mixu sa ľúčim Majco a Gandhi. Majte sa dobre. Čaute. Slaute. Čaute. Čaute.